Коли Микола Степанович підняв прапора в зоряне небо, аж посвітлішало на подвір'ї, ніби над хатою запламеніло два світила. Секретар парткому запалив цигарку, попрощався і пішов з двору. У нього ще багато роботи, а вона стояла біля хати, і в майорінні стягав чувався їй шелест широкої ниви. Ранком схопився малий Василько, видиг на подвір, я побачив червоне полотнище над хатою і вражено застиг, а потім кинувся до матері. «Мамо, мамо, а хто-то в нас над хатою прапора підняв? Свято якесь чи що?» «А то, синку, на честь твого батька і брата добрі люди прапора підняли. Найвища їм нагорода за труд, щоб бачили всі люди. Так що, свято у нас, синку» та перехоплює науку і любов до хліборовського діла», – з гордістю сказала мати. Яскраве червоне сонце вставало з далини степу, висвітило над дахом пурпуровий прапор трудової доблесті, на якому золотилися серп і молот. Державний прапор весело лопотів над хатою колгоспних хлібодаїв. Голубий вогник Скільки літ бабі Харитині, ніхто не знає. А сама давно загубила лік. Уже ото по онуках і правнуках визначають її роки. Онукові Миколі сорок минуло. Галинці його доньці сімнадцять, десятикласниця. До того вона, голубока дівчина, вирахувала, що прабабці Хариті вісімдесят. Та мабуть ще так. Це ж вона виходила замість ще тоді, коли поміщицькі економії вогнем горіли. І був то 1905 рік, а їй тоді виповнилося 19. Гай-гай, як же скоро біже час, хитає головою баба Харетина. Відійшов старий світ у минуле. Майже нікого немає з її ровесників у селі, а вона живе дякувати долі. Хоч на старість. Зазнала добра й тихої радості. Світ геть чисто змінився. Всі тепер на електриці та на машинах. Радіо в хаті і говорить її, пісні співає, телевізор живі картини показує. До того вже дійшло, що на місяці залізними возами їздять, сама бачила, хоч очі в неї не дуже товидющі. Прихворіла було це бабуся Харетина мабуть, час збиратися із собі в далеку дорогу. А онук Микола жартує, що ви, бабусі, я за вас свічку за здрав'я поставлю, видужите. І таке скаже. Але онук слово свого дотримав. Позавчора привіз машиною якогось балона. Встановив у кухні, повернув якийсь краник, чиркнув сірничком і загорівся вогник, голубий трепетний. Що то воно таке, Микольце? А це, бабусю, свічка, яку я вам обіцяв. Он бачте, як горить, і сміється, такий радий, і невістка, дружина його радісінька, ставить каструлю на кружечки. Не встигли сюди туди обернутися, як кипить. Господи, твоя воля, сплеснула руками баба Харитина. Оце так чуд, от це свічка. Це, бабусю, газовий балон, пояснила Галя. І ніщо її так не здивувало ні радіо, ні телевізор, як оцей вогонь у балоні. Може тому, що вона весь свій вік стовбичила біля печі, що здобуваласяке таке паливо, носила хмиз з лісу на плечах, місила кизяки з соломою, щоб було чим взимку топити, згибала листя восени та всякий бур'ян, дмухала в піч на сиру солому, яка диміла, не хотіла горіти. Ой, було-було, а тепер розчирк, і горить голубе полум'я. Та ще, кажуть, добувають його не десь край світу, а у них за солонцями чудеса та й годі. От то життя пішло людям. В годину, коли в хаті нікого не було, бабуся Харитина сама про себе шептала молитву. Господи, якщо ти є на світі, Зроби так, щоб я ще хоч годочків десять прожила. Хочеться мені знати і побачити, яке далі життя не стане. І таки проживу, втішала себе. Недарма ж її онук поставив о таку гарну та вогнисту свічку за здрав'я. Нехай горить і скрашує життя людям. Золотий сніп на покоті просторого і світлого кабінету голови колгоспу від жнив до жнив стоїть величезний бронзоколосий сніп. Оперезаний червоним поясом замість перевесла, зібраний туго колосок до колоска, він завжди навіть узимку нагадує своєю золотавою шапкою променисте літнє сонце. Від нього в кабінеті навіть у похмуру осінню днину світлішає, від снопа віє завжди гарячим урожайним літом. Достоє той сніп до нових жнив. І хоча тепер давно вже хліб збирають комбайнами, все ж за доброю давньою традицією косарі скошують вручну косою невеличку загінку і немолоді у жижниці збирають стебло до стебла. В'яжуть кілька снопів, відзначаючи так початок збирання врожаю. І один з тих дарів заносять до голови колгоспу, ставлять на покуті на почесне місце, ніби зміна почесного караволу. Старий сніп обмолотять і засіють його зерно на ниві, на новий врожай. А цей свіжопахучий, бронзоликий, нехай нагадує всім хліборобам, як вони орали і засівали широку ниву як збирали щедрий урожай, і що пізній осені чи взимку в кабінеті голови колгоспу пахло пшенишним колосом, гарячим степом, високим небом, і вчувалася жайворонкова пісня, як хвала святості нашого хліба. А ще нагадує мені той ясноколосий сніб про одвічний сонцеворот, про те, що один хліб коситься, а другий сіється на добро, на щастя. І про те, яка незбагненна сила життя закладена в дорідних зернах у щедроті золотого дива. У тому пшеничному снопові краса людська і не праця. Він символізує хліборобський труд, втілений у щедротному тугому снопі, любовно зібраним стеблом до стебла, колосом до колоса. Хай же красується той туостронний сніп повнозерним колоссям і святістю нашого хліба. Живий моноліт. І ожив поету камені. Він виступає з сірої гранітної брилы, засереджений, замріяний, сповнений високих дум.